Azaroako geita iruditu gaurko honetan, ostirala da, eta hau berrion albiste gia duzu, berriozari riotearen albiste emankizuna beti bezala, gertuko aktualitateari e, e, eginen diogu erreferentzia, gure albiste gian. Mendialdeako garraioaren aferarekin hasiko gara gaur, gero eta babes handiagoa hartzenari baita igandeko iganderako deituako, iganderako dituako manifestazioa. Hala da bai, ba, berriozarko ez baka, bakatuna farroako gobernuko eskuntza departamentuak eskolako garraio zerbitzua berrizardezan manifestazioa deitu du mendialdea guraso elkarteak igande honetarako. Ibilbidea Euskal Herria plazatik aterako da eguerdikoa amabietan eta gero eta gehiago dira protestaekintza horrietan parte hartzera animatzen dute Ahotxak, atzokoan adibidez, Berriozarko Udaleko hezkuntza zinegotziolaia goñi izan genuen ekaixo Berriozar magazinean eta aferaren azken ordua zein den azaldu zigun. El transcurso de estos meses ha sido muy duro, pero yo creo que, que ha traído sus frutos. Es decir, pues, ya pago la atención del departamento y yo sí que creo que hay bueno, cierta preocupación y ciento interés por resolver de alguna manera el, el problema, ¿no? Por una parte, sí que es cierto que se han mantenido alguna que otra reunión por parte del Ayuntamiento con el Departamento, y el Departamento, es, sabemos, no tenemos más información, pero sí hay un compromiso por parte del Departamento de hacernos una propuesta. Entonces, eh, a expensas de esa propuesta creemos y animamos a seguir peleando y reivindicando. Eskuntza gai sagituz, gaur bertan amaituko da ikastetxetako jantokietan baskaltzeko diru laguntza eskatzeko EPA. Aukera duzue oraindik dik engaur arte esan dugun bezala du jasotzeko deialdian izena emateko. Horretarako eskaera horria aurkeztu behar duzue, eskatzen direndatuak beteta eta berriozar puntu sudal webgunean agertzen den eredua jarriaituz. Iazko errenta itorpenaren kopia ere eman behar duzue. Eskaerako oinarrizko gizarte zerbitzuaren bulegoan aurkeztu behar dira kale berri kaleko amabigarren zenbakian. Horretaz, aparte, azarroaren ogeita bostean emakumen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna izanen da. Ala da, udalak e, eta gizarte zerbitzuen mankomunitateak egitarau oparoa antolatu dute, datozen egunetarako emakumen kontrako indarkeriaz ohartarazteko. Eldu den hostiralean azarroako ogeita iru elkarrietaratzea deitu dute eguerdiko amabietan udaletxearen aurrean e, azarroaren ogeita bosteko manifestua irakurriko da eta horrez gainera bos minutuko isilaldia. Eginen dute, emakumeen erailketek sortutako gaitzespena adierazteko. E, Bihar, azarbako geitalau, berriozarko gazteen kuadrilek grafitiak eginen dituzte taulen gainean, eta hoiek guztiak ikusgai paratuko dira udaletxean, institutuan ikastetxetan eta herriko kaleetan. Emakumeen kontrako indarkeriaren ezabapenerako nazioarteko egunean bertan, hau da, igande honetan, hainbat itzordu izanen ditugu, eguerdean, iruñean eginen den manifestazioa babestera deitu dute berriozarko gizarte eragilek, eta erriozarko Erriatzaldean Antzerki Emanaldia izanenda eh auditorio berrian eta bukatzeko azaroaren hogeita an konsiliazioaren eta erantzukidetzaren aldeko tokiko itunei buruzko jardunaldiak eginen dira udaletxean goizeko 11etatik eguerdiko ordubietara. Egun lehenago berriozar aldizkariak bere seikarren urte ospatuko du. Alaxe da berriozarko hainbat musikari eta taldek kontzertu berezia eskainiko dute bihar, larun batarekin berriozar aldizkariaren alde argitalpen honek sei urteko ibilbidea egin baitu. Modu horretan, harriatxaldeko zazpietatik aurrera, entzunareto berriko taula gainera igoko dira Javi Zurieta, kantautorea, bluesenea Big Band eta La Senora Nora taldea. Ta Sarrerak, iru eurotan egonen dira salgai, ikuskizuna hasi baino, ordubete lehenagotik, Hau da, agriatxaleko seietatik aurrera. Larun batean nere, so, Nafarroko Sokatira, Txapelketa, Berriozerrera iritsiko da. Seieun kiloko gizonezko kategoriaren eta lareunda hogei kiloko kategoria mistoaren saioen lekuko izanen da gure herriko kiroldegia. hitzordua esan bezala, bihar larun batarekin agriatxaleko seietan. Eta bukatzeko igandean antzerki emanaldi bat e, izanen dugu. Ala da bai, elduentzako antzerki aldia amaierara helduko da datorriren igandean, el miedok emeabita lanarekin emakumen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunaren karira antolatutako antzeslan bat da, Zagria Pastra taldearen eskutik. Emanaldia, Zagria Txaldeko zazpietan hasiko da eta kasu honetan ere eskuragai izanen dituzue, auditorio berrian funtzio hasi baino ordu bete lehenagotik, lau euroko prezioan. Eta ba gaur hostirala izanik astebururako kirol ba norgeiagokak aipatuko dizkizu egu. gizonezkoen futbolari dagokionez, lehen regional mailako Berriozarko taldea altzasuren kontra jokatuko du Berriozarrien igandean 12 erdietan eta bigarrena Gasteak Betik Ozkorren kontra lekun berrien lauretan igandean E, larun batean aldiz, kadeteak A sanjorge edo sandu zela taldearen kontra jokatuko du eguerdiko amabiak laur den gutxitan berrio zarren. Kadete B, burra da kontra e, larun batean arratxaldeko lauretan erripagainan. Eta aurrak A taldeak irabia izango du aurrez aurre, larun batean ere goizeko amaikak laur den gutxitan irabia eskolan. Aurrak B H aldia. E, Makumezkoen futbolean, e, e, regional F, edo F regional tamaiako taldea, martzilaren kontra jokatuko du, larun batean, agriatxaleko iru terdietan martzilan. Eta zazpiko futbola, ardoiren kontra, berriozaren, larun batean, goizeko amarrak eta laur Zortziko futbolarekin jarrituz, baina gizonezkoen kategorian. A taldeak, San Jorge, Xanduzelairen kontra, jokatuko du larun batean, goizeko amaika terdietan, Xanduzela jauzoan. B taldeak, Amigoren kontra, Berriozarren egin jen du, goizeko Amarrak eta Laurderetan. Eta Z taldeak, Gazteberriak kontra, larun batean, goizeko B deratziterdietan, Antsoanien. Eta B taldeak, Lizeo Mojardinen kontra, Berriozarren, Amarrak eta Laurderetan. hutbitoko norgeiago aipatuko ditugu orain, berriozar A taldea, xanzer ninen kontra, jokatuko du, larun batean, ordu batetan berriozarren. Betaldeak ere, xanzerren ninen kontra, berriozarren ere bai goizeko amaiketan. Eta Z taldeak lagria ona hartuko du, berriozarren jokatuko dute, larun batean amabietan. De taldeak, sagrado corazónen kontra, sagrado corazónen amartardietan. Eta E taldea ademarren kontra, larun batean ere, amabietan maristazen. Efe taldeaz, e... taldeaz e... mari... eparillaken kontra, Larunbatean 10rietan Barainainen getaldea Patxilarraizarren kontra Berriosarren 12 eta H taldea Teresianasen ge kontra 11etan Teresianaskoelan eta taldea Cardo in kontra Berriosarren ordu batetan eta J taldea Karmelitasen kontra Larun batean erdietan Karmelitasen bertan K taldea Doña Maiorren kontra Berriosarren Lauretan eta bukatzeko L taldean Esken taldea Irabiaren kontra da Larun batean etan Irabian Gira eta sintonia honek agintzen duen legez, ba eguraldia aipatuko dugun, orain datozen minutuetan, orain tx bertan iru graduko temperatura daukagu berrio osarren, zeruak oskarbi eta egunak aurrera egin ala termometroek ere gora egingo dute, amabos graduko temperatura maksimoak lortu arte, zeruari dagokionez orain oskarbi bai, baina odeiak nagusituko dira agratxalde partean. Eta hausia izan da dena gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan, berriozari irretiaren sintonian edo orduoro interneten eguzkiplaza.neten.